Por que você fez isso? Por que que você fez isso, Léo? Fiz isso porque você me obrigou a fazer isso. Eu fiz? Você me traí? i Você acha que eu esqueço das coisas que você faz? Eu tenho cara de tonto, hã? Tenho cara de tonto? De novo essa história, essa mesma paranoia de sempre? Que paranoia? Que paranoia, hã? Você fica lá o dia inteiro no telefone, lá falando com não sei quem. Quando eu pergunto o que você está fazendo, você fala que não é nada. Não estou fazendo nada. Leonardo, eu trabalho no telefone. Ah, você trabalha? E na frente da escola do nosso filho, você estava trabalhando com aquele cara lá também, de papinho, parecia que estava seduzindo ele. Quem olhava de longe pensava que era casalzinho. Era trabalho lá na frente também? Eu estava falando com o pai do amiguinho do Lucas, pra ir no aniversário dele e u a m b m falar com ele. u sei muito bem、dele. pra onde você estava convidando ele pra ir. Muito bem. Você está de brincadeira comigo? Eu sou fiel a você! Você é o homem da minha vida! Agora você tá sentindo o que eu tô sentindo, né? Dói, né? Dói aí dentro! Você percebeu o que, que eu passo todo santo dia com você? Eu não acredito que você acabou com o nosso casamento por causa de uma paranoia. <risos> Se você não sabe dar valor à mulher que sempre te amou sempre te respeitou, O problema é seu. Papai, o que, que aconteceu com você? Papai fez tudo errado, filho. Sabia que eu gosto de você. <risos> eu também gosto de você, オシャレな顔 o てるから、オシャレな顔してるから、オ e ャレ d 顔してるから、オシャレな顔してるから、オシャレな顔してるから、s シャレ ela não quer nem saber オ i n t a com você, e borda c o ャ você machuca レな顔してるから、オシャ e な顔してるから、é difícil de entender よく te avisei, meu bem: se você me ama, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso, pense antes de fazer qualquer besteira: eu não sou vingativo, não. Não é que eu queira devolver a traição. Talvez um dia eu possa até te perdoar. Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar. Assim, dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana. 何 でも、一緒にいてもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらって どういうこと Você pensa que vai. O pai tem que ir embora, filho. Não vai embora, não. Fica em casa. A gente te ama. Eu também te amo, filho.